RÄP ON SID TAAKS LAHE Ära vaid ma tean seda kindlad RÄP ON SID TAAKS LAHE Tegel ma võin seda tõestada RÄP ON SID TAAKS LAHE Nägu ka juba vana rahvas ütles Sitaks lahe Tegel ka, tegel ka, tegel, tegel ka Enamus, kes kuulub, juba teab Räpad sitaks lahe Ma räppin kiirelt, kuna muidu hakaks sitaks jahe Ma rappin sellest, mida näen ja üsta tihti kavel Räpin su kõlaristega jäta sisse pikka vahet, Sest nägu ikka vahel asjad ei suju Nägu õli reostusega elu ja luuks. Muidu lahe ja mingi kala on sees A sellest riimimine mõjub, nagu kalavu ees Otsa näkku küll, mesi pistab pudel, posti randa Ja nii need neid juuri, mille kinit on kanda Kaifides, seda, kultuuri, misti, painusid, ühendab. Siit ka ma ruga, respekti neile pühendan Kes teinud seda kaua, see elab kaua veel Kurveeserveeritud on pöörnevatel laudateel Mis jõuab meieni, ja söök on söömiseks Las läbaht seierid, aga tõik on ikka möömiseks RÄP ON si TAAKS LAHE Ära vaidle, ma tean seda kindlal RÄP ON sitaks TAAKS LAHE Tegel ka, ma võin seda tõestada Rapp on sitaks lahe Nagu ka juba vanna rapas ütles, et Räpp on sitaks lahe tegel ka, tegel ka, tegel tegel ka enamus, kes kuulab juba tead rap on sitaks teema, kui sina oled seegel rap, ajaksid ta teema, siis peaksid kaaluma võimalust, et sa oled püra, nagu kotid silme all väga kole Sõnu, läbi betoonist hingeõhu, mis toidab ära suur linna koris eeva kõhu, mõnu ja asja mõnu, kus saad on läbi mikrofoni sõnu, See on enne, tõhus ja efektne, poliitiliselt tema korrektne, kuna nii on ainus viis, et säiliks mõttekainus ja kui rääkib pole sulle tõesti rohkem miski anda, teab vähemalt üks kolmkond muusikud, kes ei astu keskele Kui üldse kondib veel mõnda Siis tõstke käed, me ei hüppale läbi põleva rõnga Selles poliitilises sirkuses, perse reegi Ja Obama ära mängi lolli, ma tean sulle tegelikult ei meedi aga Räp on si taaks lahe Ära vaidle, ma tean seda kindlad on si taaks lahe Tegel ka, ma võin seda tõestada Räp on si taaks lahe Nagu ka juba vana rahvas ütles, et rääp. Ponsitaks lahe tege ka, tege ka, tege tege ka Enamus, kes kuulab, juba teab, kes on mikri taga El o -L kes ainult päeval magab Ei lasen segad, olen fucking hemi, filter fiitr Sagas võistad, või mõista mu neemad, sel puudub su tiiter Haltke piitle, ouh, laetud magasin Vanagooli flows, trymini ja tagasi Vahele jätaks ainult empty võig lõpsuka, kuna olen mees soos Aga sina, baby, lõpsuta! Maitse üle ei vajelda, rahe päeval, aga tihti vedelad läinud kus iimad päevad. No mine aja superstaari saate silli, on üri ninja mõrga sai kilju pilli. Iga teine till paistab pidavata, 50 sentiks. Laadi välja lastmine ja uue aja trendiks. Ja hiljem keegi nurk kurgus seletab tõega. Olen nii underground, et ma ei taha geetri aega. Siis vingid välja maidud teemlikust koorumist. Ka kui on, pole näha puna koorumist Elu on suurem, kui oh, haul lord ringi. Ja toosti Eesti kaardile ümber ringi. Eriti neile, kelle huul on sama suur kui mul, see läheb õnnerdavas silmapiirist sinna, kus mäed Heli ohkemis vooluga kauge male, kui näed Ja ringin ka nagasi kodu kohta Ja siin on üks tore tüüdruk See tüüdruk on notni Ja kui see tüüdruk klatsib lava ees siis ta kavalär on pahane, sest kõrm on kirjutatud kavale Ja tantsupõrand kulub nagu öline mop Ka siis, kui ma ei unu nagu tõsine drop Tõhjuseks see, et hipofritm on parem Nagu ütles kord mees, kes samab õldu harit Nii nii et, nii et, nii, et, nii, et, nii et, Rap, on lahe, ära vaidle tean seda kindlalt. Rap, lahe, tegel ka, ma võin seda tõestada. Rap, on sitaks lahe, nagu ka juba vana rahvas ütles, et rap, on lahe, tegel ka, tegel ka, tegel, tegel ka. Tallinna linnapea etkar Savisaar teatas jaanipäevale järgnenud päeva hommikul kell pool kuus suuremate raadiojaamade vahendusel, et Tallinnal on nüüd sest kaks hümni. Kui päevasel ajal lauldakse jätkuvalt riigi hümni, Mu isa maa mu ja rõõm, siis alates 23. kuni kuueni hommikul kehtib pealinnas ametlikult ööhümn. Linna Linnapea oma otsust ei põhjendanud. Me vajame hümni, kui see tõesti on vabariik. Öökülm on tagasi, et rääkida tõt, mitte tagasi, et petta, nii et tagasi selekta, kes sa võukas ütas, et oma tagasi. Bakka, bakka. on tagasi, <tot ka törmaks> et rääkida tõt, mitte tagasi, et petta, nii et tagasi selekta.